שלום לכולם, מה שלומכם, שבת שלום וברוכים הבאים אה, לבית בני ציון בירושלים, בתל אביב אנחנו מודים לאלוהים שאנחנו מודים באמת שהוא נותן לנו את ההזדמנות הזאת אה, לבוא וללמוד ביחד אה, על התוכניות שלו בשבילנו, על כל מה שבעצם אה, אלוהים רוצה להראות לנו יש בעולם הזה שאנחנו חיים כל כך הרבה מסרים שאנחנו שומעים. היום אנחנו נשמע מסר שהוא כנראה לא מסר שאתם תשמעו אותו בהרבה מקומות. זה מסר שהוא בעצם נותן לנו אינדיקציה על המצב האמיתי של העולם שלנו. אני רוצה להתחיל את המסר הזה שאנחנו מדברים עליו, דווקא להתחיל אותו בסיפור. אתם שמעתם עכשיו את הסיפור מלילה, אני רוצה גם לתרום את הסיפור של המסר היום. הסיפור הוא בעצם מתחיל, זה סיפור די ידוע, אני בטוח שחלקכם מכירים אותו. מי שמע פעם על חלילן מהמלין? חלילן מהמלין, אוקיי. זה דווקא מגרמנית, בגרמניה שם יש, הייתה עיר שנקראת המלין. זאת אגנת עם מאוד נפוצה, יש הרבה גרסאות מימי הביניים ומסופר שם על מגפה של עכברושים שהייתה בתוך העיר הזאת. מה זה עכברושים? מישהו יודע, זה עכברים מאוד גדולים עם זנב ארוך מאוד ושהם חיות מאוד לא נעימות. הם יכולות לגרום למחלות קשות ולפגוע בצורה מאוד קשה גם בילדים קטנים Uh, בשנת 1284 הייתה המגפה הזאת וזה סיפור שנכתב על הזמן הזה, זה סיפור שהוא אגדה בעצם. Uh, הסיפור הזה מספר על uh, מצב שהעיר הייתה כל כך מלאה בעכברושים שהאנשים שם כל כך סבלו ולא ידעו איך לפתור את המגפה הזאת. יום אחד הגיע uh, מישהו שהוא אמר שהוא יכול בעצם לפתור את הבעיה הזאת, לפתור את הבעיה של העכברושים. Uh, ההצעה שלו הייתה בהתחלה מאוד מוזרה, אנשים לא האמינו, לא צחקו עליו, uh, אבל uh, הוא אמר להם שהוא יעשה את זה, והם הציעו לו תשלום מאוד גדול אם הוא יצליח לעשות את זה. מה שאנחנו מכירים מהסיפור, הוא התחיל לחלל, ואחרי uh, שהוא חילל כל העכברושים בעצם של העיר, הלכו אחריו עד לנהר, ושם הם נפלו לתוך המים וטבעו. ככה העיר ניצלה מהמכה של העכברושים, והמועצה של העיר הכריזה על יום של שמחה, וכשהבן אדם בא, חלילה מהם, אם לקבל את התשלום שלו, הם אמרו לו, מצטערים מאוד, זה כסף יותר מדי גדול, אתה לא מקבל את הכסף שלך. וכמובן שזה לא מצא חן בעיניו בכלל והוא החליט לחלל בשנית אבל הפעם לא אכברושים הלכו אחריו אלא כל הילדים, כל הילדים של העיר הלכו אחריו לעבר הר, ההר נפתח וכל הילדים נבלעו בתוך ההר ולא ראו אותם יותר, לא ראו את הילדים האלה יותר. זאת כמובן אגדה אבל מאחורי האגדה הזאת, האגדה שהיא אה, מסתתרת אה, אמת כואבת מאוד בעולם שלנו היום, אה, לא חסר חלילנים כאלה. אה, זה למשל פסל בפתח תקווה, אם מישהו היה פעם בפתח תקווה זה פסל של החלילן מהמלין. החלילן הזה הצליח לגרום לכל הילדים ללכת אחריו על ידי שימוש באמצעי שכנוע. נכון? שהיה מעבר לכוחות של הילדים או של ההורים שלהם להתנגד. אתם מבינים את מה שאמרתי? הכוח שלו היה יותר חזק מהכוח של הילדים ושל ההורים שלהם להתנגד. אנחנו רואים שהוא השתמש בכוח שלו והוא גם הצליח לעשות את מה שהוא רצה. וזה לא דבר שיכל להשתנות. החלילן מהמלין Uh, זהו בעצם משל uh, שהנמשל שלו, של המשל הזה, שבעצם הולכת שולל, רמאות אפשר לקרוא לזה, הולכת שולל צפויה לעיתים לעונש אכזרי, אוקיי? Okay? מעין כמותו. Uh, החלילן מהמלין קיים היום בעולם שלנו דרך הפעילות של לא אחר מאשר השטן. מראה לנו את הדרכים שלו שבהם הוא משכנע גם ילדים וגם הורים וכל אדם אחר ללכת אחריו. הוא מצליח להוביל חלק גדול מהילדים של העולם הזה, להוביל אותם רחוק מהבית של ההורים ורחוק מאלוהים, לפעמים אפילו בלי שהילדים יוצאים מהבית. הם עדיין בתוך הבית אבל הם מנותקים מההורים שלהם ומנותקים מאלוהים למרות שהם נמצאים באותו הבית הם הולכים בדרך אחרי הצלילים של החליל שעולים מהחליל של אה, אה, החליל, החלילן מהמלין אתם יודעים שבעולם הזה יש כל מיני דברים שאנחנו יכולים להתייחס אליהם אחד מהדברים הכי בולטים שאתם איפה שאתם תסתכלו איפה שאתם אה, תחפשו תוכלו למצוא את אה, הנושא של תעשיית הבידור. תעשיית הבידור בעולם היא תעשייה שמגלגלת מיליונים? מיליארדים, מיליארדים מדי שנה. לא צריך להיות מומחה סוציאל... סוציאלי כדי לראות את החלילן <אח> עדיין פועל בעולם דרך תעשיית הבידור. התעשייה הזאת משפיעה על מוחות של בני אדם יותר מכל תעשייה אחרת. אני לא לקחתי היום את תעשיית המזון שיש לה חלק גם גדול בהשפעה על המוחות של אנשים, אני היום רציתי להתייחס לתעשייה של הבידור. התעשייה הזאת אה, יש לה פנים נגלות ופנים מוסתרות. אנחנו רואים הרבה פעמים את כל האורות הגדולים, את השירים הגדולים, אבל מדי פעם אנחנו מוצאים בעיתון איזו ידיעה על איזשהו זמר שתלה את עצמו או על איזה זמר שמת מכמות גדולה של אה, סמים, או של ילד שהתאבד כתוצאה משמיעה של איזושהי מוזיקה מסוימת. אנחנו יודעים שהדברים האלה הם קורים והם דברים אמיתיים. והיום אני רוצה לדבר על הדרך הזאת בעצם, שפוגעת גם לצערנו הרב בקהילה. אם יש לסתם כוונות לפגוע, במי אתם חושבים הוא ירצה לפגוע קודם? כמובן בקהילה ובאלה שהם העתיד של הקהילה. אני רוצה היום שהמסר הזה ייגע בלב של הילדים, אני הייתי מאוד רוצה שהילדים שנמצאים איתנו כאן היום יראו וישמעו בעצם את המסר שבא מאלוהים. התעשייה הזאת, תעשיית הבידור העולמית, היא נראית לאנשים מסוימים מאוד מאוד פופולרית, אתם יכולים לראות פה בחלק התחתון של התמונה, זה ידיים. של אנשים הם אה, מרימים את הידיים שלהם והזמרת הזאת אה, שהיא לא פחות קורבן מאלה שעומדים במופעים האלה הם בעצם חלק מהעבודה והפעילות של השטן בעולם אתם יודעים את זה זה לא דברים חדשים שאני מביא לקהילה אני רוצה היום לחדד את זה קצת יותר ולהגיד שבעצם אנחנו כל אחד מאיתנו יכול ליפול לתוך המלכודת הזאת של תעשיית הבידור העולמית. תפתחו איתי בבקשה את התגלות פרק 16. אנחנו פותחים את התגלות פרק 16. המילה הזאת התגלות דרך אגב. מה היא בעצם מעידה? אלוהים רוצה לגלות בפנינו משהו שהשטן לא היה רוצה שאנחנו נגלה. הוא לא היה רוצה בכלל שאנחנו נשמע על זה אפילו. התגלות פרק 16 אנחנו קוראים לפסוקים 13 ו-14. הנביא שהוא יוחנן רואה את החזון, פסוק 13: ראיתי מפי התנים ומפי החיה ומפי נביא השקר שלוש רוחות טמאות דומות לצפרדעים, כי הם רוחות של מה? רוחות של? שדים. רוחות של שדים עושי אותות, אוקיי? רוחות של שדים עושי אותות, והן יוצאות אל מלכי הארץ כולה. לאסוף אותם למלחמת היום הגדול אשר לאלוהי צבאות. השטן וכל השדים שלו לא יושבים בחיבוק ידיים היום. הם נאספים, הם גם עושים אותות והם גם עושים אה, דברים אחרים כדי אה, להכין את כל האנשים בעולם לקראת היום של אלוהים, היום הגדול. היום שהוא בעצם יום של מלחמה. כמה שיותר אנשים הם רוצים שיגיעו לאן? לאבדון. ואנשים לא לוקחים את זה היום בחשבון. מדוע? מכיוון שהסיפור של השטן והסיפור של החלילה מהמלין בעיני העולם הוא אותו סיפור? זה סתם אגדות. זה לא באמת קורה. אבל האנשים שמתים כמו סבובים בגלל הפעילות של השטן בעולם הזה, דרך תעשיית הבידור, הם אנשים אמיתיים. הם לא אגדות. ואנחנו נספר היום אה, כמה דברים שקשורים לזה. אתם יודעים שלא אה, רק תעשיית הבידור עוסקת בשירים, גם לא רק בסרטים. תעשיית הבידור שבעולם אה, קשורה באופן ישיר להרבה תחומים. רוצים תחום אחד אה, מאוד אה, אה, ידוע, מאוד גלוי, אה, כמובן תחום האופנה. מי שמע פעם על אופנה גותית? מה זה אופנה גותית? אף אחד לא שמע על אופנה גותית? אוקיי. Okay. <laughs> הכל שחור. הכל שחור, נכון. האופנה הגותית בעצם היא אופנה מאוד דיכאונית. היא קולית לאנשים שרוצים להראות בעצם שגם כשהם עדיין חיים הם נראים כמו מתים. והאופנה הזאת היא לוקחת היום <coughs> תאוצה. רואים את זה הרבה. בעצם האופנה הזאת נותנת לנו אינדיקציה על המצב הרוחני של העולם. נשאל אתכם שאלה קלה, שרוב האנשים בקהילה יודעים איזה בגדים מכין אלוהים לאנשים, באיזה צבע? Aha, למה? למה דווקא הצבע הזה? <ווה> נכון מאוד, הבגדים הלבנים הם מראים על טוהר. אני עכשיו לא עושה פה כמובן שיעור באופנה, חלק מהבגדים שאנחנו לובשים הם כן שחורים. אני מדבר על תופעה, לא על צבע. אני מדבר על תופעה, אני מדבר על דרך, לא על צבע. אם תשימו לב להבעת פנים של הדוגמנית הזאת. שימו לב להבעת פנים שלה. היא שמחה? בטח היא לא עושה הרבה כסף, נכון? לא משלמים לה הרבה, בגלל זה היא עצובה, נכון? לא? אולי היה לה יום רע, אולי היא יכלה משהו לא טוב. מה הבעת הפנים הזאת מראה בעצם? מה אתם, תגידו, תדברו, אני רוצה לשמוע אתכם. מה זה מראה לנו? למה יש לה פנים כזאת? למה? אם תסתכלו היום בירחוני אופנה, על הפנים של הדוגמנים, אתם תראו פנים אחרות. הפנים של הדוגמנים של פעם היו ככה. היו ככה, היו לא ככה. הבגנים יפים, אבל הפנים מפחידות, נכון? מה אתם חושבים שמסתתר? אתם יודעים שפנים של בן אדם אומרות הרבה. מצב רבני של היפה. בעצם אנחנו רואים פה תופעה שהיא מגלה לנו את מי שעומד מאחורי הדוגמנית, מי שבעצם נותן לה את הבעת פנים הזאת, זאת הסמכות שעומדת מאחורי התופעה הזאת של בגדים גותיים, הבעת פנים עצובה ושאין לה הרבה תקווה, אנשים כאלה בדרך כלל עם פנים כאלה מאוד יפה, מאוד מושכת, אבל עם פנים שלא מראות את זה, נכון? אנחנו רואים את זה. כמובן שזה מראה לנו על תופעה מסוימת. באל האפסים, תשימו לב, אנחנו רואים בפסוקים, בפרק 5, 10 עד 12, שהמצב בעולם הוא לא יכול להשתפר רק בגלל שבא לנו או בגלל שאנחנו רוצים, אלא יש מלחמה מאוד קשה. פסוק 10, סוף דבר כתוב חזקו באדון ובכוח גבורתו, לבשו את מלון נשק האלוהים למען תוכלו לעמוד נגד מי? נגד נכלה השטן. כי לא עם בשר ודם מלחמה לנו, אלא עם רשויות ושררות, עם מושלי חשקת, לא. עם מושלי חשכת העולם הזה, עם כוחות רוחניים רעים בשמיים. אנחנו אומרים... מודים לאלוהים שהוא נותן לנו הזדמנות לראות שבעצם הוא זה שיכול לנצח את המלחמה והוא זה שבעצם יכול לנצח את הרע כי אנחנו המלחמה שלנו היא לא נגד בשר ודם ההשפעה של השטן היום בעולם כל כך חזקה שאנשים חושבים שזהו הטבע של העולם אתם שמים לב הם חושבים שככה זה וככה זה היה תמיד. הילדים שלנו, של כל אחד מאיתנו, וזה לא משנה כמה צדיקים ההורים שלו, זה לא משנה כמה ההורים שלו הם רוצים להיות מאמינים. הילדים הם חשופים היום לכל כך הרבה דברים בעולם שיכולים למשוך אותם מאלוהים. השטן משכנע את הילדים היום ממש כמו החלילן מהמלין, נכון? ללכת אחריו, לא כי הם רוצים. אם תשאלו אותם, תגידו, מה פתאום אנחנו לא רוצים? אבל העובדה שהם הולכים אחריו, זה לא בגלל שהם רוצים ללכת אחריו, אלא בגלל שהם מושפעים ממנו. השטן פועל גם על המוח של הילדים, אבל גם על המוח של ההורים שלהם. אני רוצה לשאול אתכם, מי יודע באיזו מחלה קשה, אני קורא לה מחלה קשה, חולים כמעט כל הילדים היום בעולם, לפחות בחברה המערבית. לא. מוזיקה. איך קוראים למחלה הזאת? לא, לא מוזיקה. השמנה. לא, לא, לא השמנה. זה רק תוצאות של המחלה הזאת. אוקיי, למחלה הזאת קוראים משעמם לי. אוקיי? זאת מחלה מאוד מאוד קשה. מי ששמע מהילדים שלו את המילה משעמם לי. אוקיי? כל אחד שמע, זאת מחלה ש... כמובן היא מאוד מאוד קשה וכמעט מפי אפשרית ללכוי אצל ילדים מסוימים. משעמם לי. היום לילדים שלנו אין כמעט מנוחה מההשפעות של העולם עליהם. למוח של הילדים שלנו היום אין מנוחה. הילדים שלנו מותקפים כל הזמן בצורה מאוד מאוד חזקה על ידי העולם שמסביבם. אם פעם אני אהיה בתור ילד הייתי רואה מסך ארבע בשעות ביום, כי היה רק ערוץ אחד בישראל וטלוויזיה בשחור לבן. <laughs> אוקיי? ארבע שעות משעה שמונה <laughs> <guit> בערב <laughs> עד שתים בלילה. זהו, היה חדשות, תוכנית אחת וקדימה לישון. <laughs> היום כמה מסכים יש בחיים? <laughs> הילדים לוקחים את המסך איתם לכל מקום, נכון? <laughs> זה לא רק טלפון, מה זה עוד? זה מסך. האם לילדים יש אפשרות לראות סרטים מהיכן שהם נמצאים? כמובן. היום הדור של הילדים, למרות שיש את כל המסכים האלה, אתם רוצים לגלות משהו מעניין? הדור של הילדים של היום הוא הדור המשועמם ביותר בהיסטוריה העולמית. למרות שיש את כל הדברים הכי הכי מושכים, זהו הדור שמשעמם לו הכי הרבה. אני לא זוכר שאני באתי להורים שלי והתלוננתי בפני שמשעמם לי. מכיוון שלא היה לי משעמם, אתם יודעים למה? היו לי כל כך הרבה חברים שהייתי משחק איתם, ואמא שלי הייתה צריכה ל, ל, לצאת החוצה ולקרוא לי לעלות הביתה, כי כבר שבע בערב. ולא הייתי משעמם. אבל היום יש כל כך הרבה אה, דברים בעולם, ובכל זאת לילדים משעמם. בזמנים שעברו, לילדים היה יותר קל. היום הרבה יותר קשה להם. לילדים שלנו שחיים בעולם הזה, אנחנו צריכים לגלות יותר סבלנות. אנחנו צריכים, יש אינטרנט, נכון. ההתקפות על הילדים שלנו הן כל כך חזקות, וכמובן שהם חושבים שהם יכולים להתעלם מהם ולהגיד, לא, אני יכול לעשות את זה בכוח שלי וללכת בדרך שאני רואה, אבל כמובן שהמציאות מראה אחרת. הילדים מנותקים מהמציאות ומחוברים למציאות וירטואלית, נכון? הם לא ממש קשורים למציאות האמיתית, אלא מחוברים למציאות אחרת. החברים שלהם, הם נמצאים רחוקים מהם, הם לא רואים אותם כל הזמן. הם רואים אותם אולי בצורה של כמה משפטים בפייסבוק. הם לא מסתכלים עליהם בעיניים, הם לא משחקים איתם. יש היום מציאות אחרת בעולם. אבל איך אנחנו רואים את זה? איך אנחנו רואים את זה? מה החלק שלנו בזה? אתם יודעים ש... הרבה משפחות, ואני לא רק מדבר על משפחות שהן לא מאמינות, אלא גם משפחות מאמינות, נותנות לטלוויזיה להיות הבייביסיטר של הילדים שלהם. <מח> ואתם יכולים לראות את התמונה הזאת כמעט בכל בית. יש תוכניות שלמות שהילד אפילו לא, לא מגיב, הוא יושב ככה מול הטלוויזיה, אם זה תוכנית שאולי פעם שמעתי את השם שלה נקראת גוב ספוג או משהו כזה, זה איזה מין גבינה, גבינה צהובה כזאת עם עיניים. והיא עדיין מכבידה, איך קוראים לזה? וילדים, אני נכנס לבתים של אנשים מאמינים, ואני רואה שהילד יושב ככה, כמו הילד הזה, והטלוויזיה עושה לו, הטלוויזיה עושה לו בייביסיטר. אני רוצה לשאול אתכם, אתם הייתם נותנים לאויב שלכם לעשות בייביסיטר לילד שלכם? אף בן אדם לא היה חושב לעשות דבר כזה, כמובן שלא. אם אתם חושבים שהצפייה הזאת היא פסיבית, נכון, מה זה צפייה בטלוויזיה? לשבת ולא לעשות כלום, רק להסתכל. הישיבה הפיזית היא פסיבית, אבל מה קורה בתוך המוח של הילד? שמה אין דברים פסיביים בכלל, בכלל. אולי הילד הזה נראה יושב רגוע, אבל מה קורה לו בתוך הראש? איך זה משפיע על העתיד שלו? האם הוא בדרך אחרי החלילה נהמין כבר עכשיו שהוא יושב פה? מה אתם אומרים? הוא מתחיל ללכת אחריו? הוא אפילו לא יודע שהוא מתחיל ללכת אחריו. וגם ההורים שלו, הכל כל כך יפה. הסלון בשקט, אין רעש בבית, כולם שמחים ומאושרים. לפי איזה תוכנית אנחנו הולכים פה? האם זה התוכנית של אלוהים? או האם זה התוכנית של מישהו אחר? אנחנו צריכים לחשוב. כמובן שזה לא נגמר רק בילדות. יש היום כל כך הרבה טרנדים. מה זה טרנד עם כל מיני דברים חדשים שאם תשאלו בני נוער הם יגידו לכם מה יש, זה קול, cool! זה נחמד. אני רוצה לספר לכם משהו, כשאני הייתי uh, צעיר יותר, uh, היו מסיבות, אז אם אתה היית במסיבה אז אתה היית שומע את המוזיקה. וכולם היו שומעים בעצם את אותה מוזיקה. יש היום טרנד חדש של מסיבת מוזיקה עם אוזניות. אתה נכנס למקום, אתה לא שומע כלום, אתה רק רואה אנשים ככה. היה את זה לא מזמן בקניון אדומים, במעלה אדומים, קניון אדומים. אני נכנס לקניון, הייתה שם בחלק העליון של הזה קבוצה של אנשים ככה. שכן, מה קורה לכם, אתם בסדר? אבל כולם במסיבה, הם רוקדים ומאוד שמחים, ויש להם רק אוזניות. זה שיטה נהדרת, איך אפשר להכניס את המוזיקה לראש של הבן אדם בלי לגרום להפריע לאחרים, אוקיי? זה שמיעה אינדיבידואלית. אם אתם תלכו היום ברחוב, אתם תראו כל כך הרבה אנשים שמשתמשים במה. אוקיי? זה נכנס בדיוק במקום שצריך. היום האוזניות הן השתכללו מאוד, זה אוזניות מאוד מאוד איכותיות. אם יש איזושהי מוזיקה... שהיא יכולה איכשהו לגרום לך לשינויים פיזיולוגיים במוח ואתה טוען שזה לא יקרה רק בגלל שאתה חושב שזה לא יקרה אלא בגלל שאתה אומר מה פתאום זה רק מוזיקה זה לא יכול לשנות לי שום דבר בתוך הראש האם אתה באמת בטוח בזה האם אתה חושב ש... שהשטן הוא ישים את הנושא הזה של המוזיקה בצד ויגיד לזה לא משנה ולא חשוב מה שנכנס דרך האוזניים איך ישוע דיבר ישוע דיבר נכון האם דיבורים יכולים לשנות? האם דיבורים יכולים להשפיע? האם מוזיקה יכולה להשפיע? היום שאני עוד דיברתי איתכם על תעשיית הבידור, אני לא רוצה לדבר על מוזיקה. אני מדבר על כל מיני תכנים שונים שהילדים שלנו שומעים, ויש להם בחיים שלהם אה, כל כך הרבה דברים שהם אפילו לא מתארים לעצמם שהם בדרך אחרי מי? החלילה מהמלין. החלילה מהמלין מחלל אז הם הולכים אחריו, כמובן למקום שהוא רוצה לקחת אותם. אפשר לקחת גם להיות שניים. נכון. השטן עובד מאוד קשה על החושים. מה זה חושים? סנסז. טעם, ריח, כל חמשת החושים. הוא עובד מאוד קשה על כל החושים שלנו. אם אנחנו מחליטים לטמון את הראש בחול, ואנחנו לא רוצים להאמין לדברים שאלוהים רוצה לומר לנו, אנחנו, גם כמו הילדים של החלילן מהמלין, ניכנס ולהר. לכל חוש, אני רוצה להגיד לכם, לבן אדם יש חמשת חושים, נכון? אני רוצה להגיד לכם עכשיו, אולי לא, אף פעם לא שמעתם את זה, אבל לכל חוש אצלכם בגוף, יש לשטן תוכנית. <coughs> יש לו תוכנית בשביל כל חוש שיש לכם בגוף. אם זה שמיעה, אם זה ראייה, אם זה, אם זה טעם, לכל חוש הוא תופר לכם חליפה מסוימת. כדי שאתם בסופו של דבר תהיו בידיים שלו. כל החוויה האישית של בן אדם היא קשורה לחמשת החושים, נכון או לא? אם לא יהיה לכם את חמשת החושים, כמה אתם תוכלו לחוות את העולם? <אז> כמעט בכלל, או בכלל לא. וחמשת החושים <אז> הם צריכים להיות כמובן בידיים של אלוהים ולא בידיים של השטן. אני רוצה לשאול אתכם, כמה זמן הילדים שלכם יכולים לדבר עם החברים שלהם בטלפון? כמה תקשורת יש בין הילדים? כמה תקשורת הם רוצים עם ההורים שלהם? כמה תקשורת יש בעצם בין אלו שרוצים את הטובה של הילד לבין הילד? זה חשוב? בטח. ההורים צריכים להתקשר עם הילדים שלהם? בטח שהם צריכים. האם יש להורים משהו חשוב להגיד לילדים שלהם? כולכם תגידו, בטח יש, אבל מה צריך בשביל זה? קומוניקציה, תקשורת. אם התקשורת הזאת מנותקת, אנחנו לא יכולים בעצם לתקשר איתם. ברגע שההורים רוצים לדבר עם הילדים, הם יושבים איתם חמש דקות, ואז הילדים אומרים, משעמם לי, אני כבר לא יכול לשבת. תלכו לבקר אנשים ביחד עם הילדים שלכם. עוד לפני שתגיעו למקום. הילדים שלכם יכולים להגיד, הם משעמם שם, אין שם מה לעשות, מה אנחנו נעשה שם? מה אנחנו נשב ונדבר? אבל כמה שעות הם יכולים לשבת ולראות סרט, או לדבר עם החברים שלהם? אין סוף. אם זה לא מעורר איזושהי מחשבה, או איזושהי אה, משהו שדוחף אותך לחשוב מה קורה מאחורי זה, אני רוצה להסתובב ולהסתכל, ולהגיד, רגע אחד, האם זה הכיוון שאני רוצה שהחיים שלי ילכו? גם אם אני ילד בן שש, שתים עשרה, ארבע עשרה או שבע האם זה באמת הכיוון שאני הולך? אתם יודעים שהילדים שהלכו אחרי החנילן מהמלין היו בטוחים? הם הלכו בשמחה? לא היה להם שום פחד בנפש שהם הולכים, הם הלכו אחרי מישהו יפה. זה לא סתם שהם הלכו אחרי משהו שהוא אה, רע. אתם יודעים, הם הסתכלו על הבגדים שלו, הם, המו... הם שמעו את המוזיקה שלו. אולי הם העריכו את הריח הנעים שלו. לאורך כל הדרך היה להם נעים, והם הלכו. והם חייכו. אבל החיוך שלהם, החיוך שלהם הסתיים ברגע שהחנילן הביא אותם למקום שהוא רצה שהם יגיעו. ברגע שהם הגיעו למקום שהוא הגיע, הם כבר לא חייכו יותר. אבל זה כבר היה מאוחר מדי. זה היה היום שהם לא ראו את ההורים שלהם יותר. ולא רק את ההורים שלהם יותר, זה היה הסוף שלהם. וזה המקום וזה התוכנית של השטן ושל כל ילד בעולם הזה. אם אני אומר לכם עכשיו דברים שקשה לכם לשמוע, זה בגלל שהדברים האלה הם לא נעימים. אולי חלק מכם באמת הולכים אחרי החלילן וחושבים לעצמם, לי זה לא יקרה. כמובן שהחלילן הזה הוא לא חושב עליהם בצורה טובה. החלילן מהמלין, כמו השטן, עושה היום הכל כדי להשפיע על הילדים שלנו ולהוביל אותם. כמה שיותר רחוק מההורים שלהם ומאלוהים. הילדים רואים את הבגדים שלו, רואים את ה... שומעים את המוזיקה, והם הולכים אחריו. אתם יודעים כמה ניסיון צריך בשביל לעשות דבר כזה? החלילה מהם נהיים יש לו הרבה ניסיון. ששת אלפים שנה של ניסיון של עבודה על מוח האדם. ששת אלפים, אם היה לכם ששת אלפים שנה של ניסיון... עם עבודה על מוח של אנשים, כמה כוח היה לכם כדי להשפיע עליהם? על ילד בן 16 שיש לו 16 שנות חיים, לא ששת אלפים שנות חיים, האם יהיה לכם איזושהי מחשבה, אולי יש מישהו שלא רוצה בטובתי? אולי יש מישהו שרוצה לקחת אותי רחוק מאלוהים והוא יצליח לעשות את זה? לא בגלל שהריח שלו לא טוב, לא בגלל שהוא לא נראה יפה, לא בגלל שהוא לא נשמע טוב, אלא בגלל שיש לו כוח, יש לו כוח עליי שאני לא יכול לראות ואני חושב את כל הזמן הזה בעצם שמרמים אותי ומשקרים אותי. ששת אלפים שנה של רמאות ושקר. השקר הראשון, אתם לא תמותו. נכון או לא? אתם יכולים לקרוא את זה בראשית, פרק שלוש. שקר ורמאות שהתחיל. אתם חושבים שחווה הייתה טיפשה? איך הוא הצליח לשכנע אותה? איך הוא הצליח לשקר לה? כמובן, דרך הרמאויות שלו. תשימו לב, חווה הייתה עם עיניים פתוחות, אבל היא לא יכלה לראות כלום. שנייה לקורינטים, ארבע על ארבע. אל העולם הזה עיוור את שכלם של הבלתי מאמינים. לבל יזרח עליהם אור הבשורה של כבוד המשיח אשר הוא צלם האלוהים בשבת לפני שעברה אנחנו עשינו כאן דרשה אתם זוכרים על בן ישראל אמיתי <אז> מי זוכר את הדרשה? שמיהו בן ישראל האמיתי מי שייך לאלוהים מי ששייך למשיח מי שהמשיח לא בחיים שלו אתם זוכרים? הוא לא יכול להיחשב לבן ישראל וזה בדיוק הפוך ממה שחושבים פה בארץ <אז> חוסר הבנה הזה הוא בעצם עיוורון. מה זה עיוורון? לא רואים, עיוורון. אנחנו חושבים שאנחנו בסדר, אבל אנחנו בעצם לא רואים את האמת. אם אתם שאלתם פעם את עצמכם, למה השטן רוצה להשפיע כל כך הרבה בעולם? למה הוא רוצה להשפיע? הוא עושה הכל כדי שהאור של אלוהים לא יגיע למי, ש... למי שנמצא תחת היד שלו. השטן רוצה להרחיק את האור של אלוהים, שזה כמובן המשיח, מכל אדם. מי שהצליח להגיע עד הקו הזה, הוא אומר, אני עוד מעט נכנס, אני כבר כמעט בפנים, השטן אומר לו, חכה, יש לי עוד תוכנית אחת בשבילך שאתה עוד לא יודע. אני אעשה לך עוד, עוד קיר אחד. ואת הקירות האלה רק אלוהים יכול להוריד. אתם יודעים שזה בעצם, אם אתם תקראו את המכתב השביעי של ישוע לקהילה של יהודיקיה, מה אחד המאפיינים של הקהילה? שהם ערומים, נכון? שהם עניים, ומה עוד? שהם עיוורים, נכון? הם לא רואים. עיוור, עיוור שלא רואה שום דבר. אלוהים לא רוצה לחסוך ושום דבר כדי להציל אותנו. מההליכה אחרי אה, החלילן מהמלין. הרבה אנשים יכולים לחשוב שזה באמת לא יקרה להם. הרבה אנשים חושבים שיש להם כוח להתנגד, אבל כמה כוח היה לילדים להתנגד לחלילן? שום כוח. הכוח של החלילן הוא כוח אבסולוטי, אי אפשר להתנגד אליו, אלא אם כן יש מישהו שמתערב ויכול לעשות את זה. אתם יודעים שהניסיון שיש לשטן, הוא יכול להשפיע לא רק על המוח של הילדים ושל ההורים שלהם, הוא יכול להשפיע בעצם על כל חלק, על כל חלק ב, ב, של בני האדם בכל, ש... בכל מקום שהם נמצאים, לא רק בקשר למעשים שלהם או המחשבות שלהם, אלא בעיקר, בעיקר על הקשר שלהם עם אלוהים. כמה שבן אדם יגיד, לי זה לא יקרה, אני... יכול, אני בטוח, זה הדרך שלי, אני יכול להפסיק לאשל מתי שאני רוצה, שמעתם את זה פעם? כן, אבל כמה זה קורה, אף אחד לא יודע באמת כמה זה קורה. אתם יודעים שהיום אנחנו נפגשים פה בקהילה, אבל יש קהילות יותר גדולות מהקהילות שלנו, קהילות ענקיות. אתם יודעים שהשטן בישעיהו 14, 14 אומר אעלה על במותי אב הדמה לעליון בעצם מה שהשטן רוצה לקבל את ההלל שמגיע רק למי? <עד> רק לאלוהים <עד> הוא רוצה לקבל את ההלל הזה הרבה אנשים לא רואים את זה בעיניים אני רוצה היום לפתוח את הנושא הזה בואו נראה אם הוא באמת מקבל את הדבר הזה בעולם השטן רוצה שיעללו אותו כמו אלוהים אתם יודעים שאנשים שאוהבים מופעי רוק או מופעים, קונצרטים גדולים של זמרים מפורסמים, הם לוקחים חלק בטקס דתי, ילדים תשמעו טוב, הם, אם אתם לא אוהבים ללכת לקהילה, יש אנשים, בגלל שזה טקס דתי, יש אנשים היום בעולם שלוקחים חלק בטקס דתי, הם מתכנסים יחד להלל את הזמרים ואת הסמכות מאחוריהם. מי פעם ראה הופעה, אה, אתם רואים פה מלא אנשים, כמה אנשים יש פה? עשרות אלפים? אוקיי. כשהזמר עולה לבמה, מתעלפים? פעם ראיתם דבר כזה? אולי בזמן, זה לא התחיל מהיום, זה התחיל מהזמן אולי של הביטלס או לפניהם, נכון? בנות עומדות מול הבמה בצורך ואז היא כבר לא יכולה יותר להתעלף בנה. בגלל שהיא ראתה את הבן אדם הזה. את מהללים? אתם שמים להם? מהללים חמור על האדם. האדם הופך להיות כמובן כמו אל, yes. ותשימו לב שהם לא יכולים לראות אותו בפנים. Yes. הם מתעלפים. הם שמים לב. איך המוח האנושי בעצם נמצא בידיים ובשליטה yes. של השטן yes. ברגע שאנחנו מהללים אותו. Yes. אני הייתי uh, במופעים כאלה, yes. אתם יודעים, yes. את, uh, uh, אנחנו קוראים לזה מופע רוק. Yes. אתם יודעים איך השטן קורא לזה? Yes. קורא, קורא לזה? Yes. קורא לזה? Yes. קורא לזה? לא, הוא קורא לזה טקס הלל, זה מה שהוא קורא לזה, שאנשים באים להלל אותו. באים להעריץ את האדם במקום את אלוהים. אתם יודעים שאנחנו מדברים על התופעה הזאת שנקראת החלילן מהמלין. בעצם היא מתארת לנו משיכה חזקה בתת מודע. אתם יודעים מה זה נקרא תת מודע בעברית? מה זה תת מודע? אנחנו לא ממש, יודע... לא ממש ידוע לנו למה אנחנו מתנהגים בצורה הזאת. אנחנו עושים את זה, אבל אנחנו לא יודעים אפילו למה, אנחנו פשוט עושים את זה כי, כי זה נעים לנו והכול, אבל המשיכה הזאת היא כל כך חזקה שאי אפשר להתנגד לה. אז מה מושך את הילדים ללכת בעקבות החלילן? אני רוצה לשאול אתכם, <אח> האם זאת הייתה החלטה שלהם? מה אתם אומרים? <אח> האם הם אמרו, אוקיי, יש לנו הצעה, החלילן מהם מין הולך? ואני מחליט ללכת אחריה חלילה. Mm -hmm. לא, זאת לא החלטה. הם לא קיבלו החלטה. אה, האם האישיות שלו מושכת כל כך? Mm -hmm. מה אתם אומרים? Mm -hmm. האם המילים שהוא אומר הן מושכות? Mm -hmm. האם הם יודעים לאן הוא לוקח אותן? Mm -hmm. לא. אני רוצה היום לספר לכם סיפור אמיתי. יש פה מישהי בקהל שמכירה הסיפור הזה? אולי חלק מכם גם מכירים. סיפור אמיתי על ילדה שהצליחה להימלט מהכוח של החלילן. זה <דס> סיפור אמיתי, סיפור אמיתי שקרה לפני פחות מחודש, <דס> אוקיי? <דס> הילדה הזאת <קדס> הייתה ילדה שמאוד מאוד אוהבת מוזיקה. וכל כך אוהבת מוזיקה, המוזיקה, מוזיקה אבל לא סתם מוזיקה, אלא מוזיקת רוק. אבל לא סתם מוזיקת רוק. מוזיקת רוק מה, מה, מהסוג הכי אלים והכי נגד אלוהים. הרד רוק, <אח> זהו, הרד רוק. המוזיקה הזאת מתאפיינת לא רק בסוג אה, מאוד מאוד רועש וחזק, אלא גם בתמונות מאוד מחרידות. פעם קרה לי לפני איזה שלוש שנים שהייתי עם איזה נערה צעירה בת 14 או 15 והייתי איתה בחנות של פוסטרים של תמונות והתחלנו לדפדף ואז היא אמרה וואו איזה יופי איזה קול אמרתי מה קול? פונאנטי היא מוציאה לי פוסטר איזה מישהי עם גרזל תקוע לה ויורד לפונאמי אוקיי? מה זה קול? אמרתי לה זה קול? בטח איזה יופי איך את יכולה אני עובר לה להגיד על דבר כזה יופי זה נראה לך יפה? כן, זה מאוד יפה. ואני קונה את זה על לא, העשרה לא, שבלים וקונה את זה בחדר שלי. איך אתם מסבירים את התופעה הזאת? עכשיו... זאת שרוצה לאכול אותה היא העירה את אימא שלה, ובקול רועד סיפרה לה מה קרה, ואמרה לה, אני לחדר הזה יותר לעולם לא חוזרת. החדר הזה, אני לשם אני לא מוזרת יותר. והיא סיפרה לה מה קרה. ואחרי כמה זמן, אני דיברתי עם אימא שלה, והדבר הראשון שבא לי בלב להגיד לה, את יודעת שתספרי לבת שלך שמה שהיא עשתה בעצם, היא התפללה. והיא ביקשה מאלוהים. המחשבה הזאת, כשחשבתי על התנ״ך של אימא שלי, זאת הייתה תפילה לקריאה לעזרה, אמן או לא? כן, כן. אתם חושבים שזה קרה במקרה שהיא חשבה על התנ״ך של אימא שלה? ברגע שדבר אלוהים נכנס לתמונה, מה קרה לשטן, לקשקושים שלו? רעש וצלצולים. רעש וצלצולים. החלילן מהמליץ יכול להיעלם ככה ברגע שיש מישהו שמטשטש את המסכה שלו ומגלה מי הוא באמת. <אז> הילדה הזאת ראתה בדיוק מה שאלוהים רצה שהיא תראה. את האמת מאחורי המוזיקה הזאת. <אז> הייתה אמת שם. והיא אמרה, אני עוטר את המוזיקה הזאת. <אז> לא שומעת. <אז> היא לקחה את כל הדיסקים שלה, את כל הפוסטרים שלה, ושרפה אותם. עכשיו זה לא נמצא. <אז> ביום, <אז> ביום שלישי האחרון אני נפגשתי איתה. ועם אימא שלה, בירושלים, היה לנו זמן מאוד מבורך ביחד. היא שמעה ממני דברים שבחיים שלה היא לא שמעה. היא שמעה אותם בקונטקסט שהיא עכשיו הבינה יותר. היא ישבה והקשיבה לי ככה. אני סיפרתי לה על החלילה בהמה, ואני אמרתי לה שלא אם הציל אותה, שהיא אחד הילדים שהצליחו לברוח מהכוח של החלילה. לא בגלל שהם היו חזקים, אלא בגלל שאלוהים הראה לה בדיוק מי עומד מאחורי החלילן. החלילן הזה הוא לא יפה בכלל. אין לו מחשבות טובות עליכם. הוא רוצה לרצוח עודכם ילדים יקרים. הוא שונא אתכם. אם אתם חושבים שיש לכם עתיד עם החלילן, העתיד שלכם זה בתוך ההר. יותר נכון, תוך קבר. שם יש רק חושך. לא הורים, לא אוכל, לא שום דבר. ואם יש כאן ילדים בקהל, שלוקחים את הדברים שפסטור שלום אומר במצילות, תבוא עליכם הברכה. אתם לא תצטערו. יום אחד אתם תחליטו שאתם לא רוצים ללכת אחרי החלילן מהמלין. אתם תחשבו על מה? תחשבו על התנ״ך של אבא או אימא. תחשבו, זו התחלה טובה. תחשבו מתי הייתה הפעם האחרונה שאתם לקחתם את בר אלוהים ביד ועשיתם איתו משהו. סכוי, שישמעו אותך כולם. טוב, תשב ותגיד, חבל חזק. קרה לי פעם אחת איזה דבר שהצלחתי במשחק שלו, אז פעם אחת בחלום יהיה לי זומבי, אז אני לא הסכמתי, אוי, כן, פעם אחת אפשר לעזוב לנו אמן. לא יודע להבין משהו, אני הצלחתי להבין בקושי, אבל הוא חלם על זומבי. היה לו חלום על זומבי, אולי זה בגלל המשחקים שאתה היית משחק? אוקיי, יש היום משהו, מה זה זומבי? זה מת חי, אוקיי? מת שהוא קם כזה עם כל החלקים שנופלים לו מהגוף וזה, כמובן זה מאוד מפחיד והוא חלם על זה, ומה שהתעוררת, מה אמרת? אמרתי... אני עוזב את המשחקים, שמתם לב? אלוהים נתן לך הזדמנות לראות מי עומד מאחורי הסיפור הזה של זומבי וכל הדברים האלה יש פעמים שם רזונגים לצעקות, אז זה נראה לי שאלות שיש... איך אפשר להתחפש לצעקות? אנחנו שמים על יש כזה כפתור שאתה לוחץ על דרך, וזה יורד דם. אוקיי, אתם שמים לו התחפושות היום של פורים, אפשר לקבל התקפת לב, אם אתה הולך ברחוב. אתה רואה איזה ילד מסתובב ברחוב אתה... נראה לי שהתחפושת קוראים לה צעקה בגלל שמי שמסתכל עליה נבהל או משהו? לא, זה איך כזה סרט. למה קוראים לה צעקה? צעקה כזה טימפה, כזה טימפה, ככה ככה. אוקיי, אז אתם יכולים לראות עד כמה זה. עכשיו אתם יודעים... רגע, אני לא תעמוד, שישמעו אותך כולם. יפה מאוד, <ע> אתם נושלים להם, השטן של ישוע המשיח, שאצלו המשיחה, המשיחה האלה שהולכים אחריו, המשיחה שלו היא לא על ידי הדרך היפו, הסנדלים היפות שלו, התספורת היפה, אלא על ידי החלטה. מי שהולך אחרי המשיח הוא לא הולך כמו אחרי החלילה מהמלין. ילדים, תשמעו את מה שאני אומר לכם. ללכת אחריו זה מישהו שמחליט ללכת אחריו, ומישהו שהולך אחריו מגיע למקום שהוא גם רוצה שיגיע. באיזה כוח ישוע משתמש כדי שהכבשים ילכו אחריו? האם הוא מחלל בחליל? <עבא> עם אהבה. עם <עבא> אהבה. האם הוא מאפנט אותם? <עבא> לא, הוא לא מאפנט אותם. <עבא> דרך אגב, האם הכבשים שלו יודעות לאן הן הולכות? <עבא> כן. הן יודעות, כי הוא סיפר להן, נכון? סיפר להן. <עבא> שישוע קורא לכל אדם ללכת אחריו, תשימו לב, כאשר ישוע... קורא לכל אדם ללכת אחריו, הוא משחרר אותו מהכבלים של החלילן מהמלין. אתם מבינים מה שאני אומר? אם אתם מרגישים שאתם הולכים בדרך אחרי חלילן מהמלין, תקבלו החלטה ותגידו, אני רוצה ללכת אחרי המשיח. ההחלטה הזאת תעשה לכם כיוון אחר. אם הלכתם שמאלה, עכשיו אתם תלכו ימינה. ההחלטה הזאת היא בעצם הכי חשובה בחיים. החלילן של העולם הזה רוצה שתלכו אחריו. שימו לב מה ישוע אומר ביוחנן פרק 10, מ-1 עד 5. תשמעו, הדברים מדברים בעד עצמם. אמן, אמן, אני אומר לכם, מי שאינו נכנס אל מכלל הצאן דרך השער, אלא מתפס בדרך אחרת, גנב ושודד. ככה השטן מגיע בתוך החלומות של הילדים שלכם, דרך מוזיקה רעשנית, דרך רעש וצלצולים, דרך אורות מהבהבים, משקאות משקרים דרך, איך קוראים לסמים האלה היום בפיצוציות? דרך נייס גיא? או, באמת נייס גיא, אוריין? למה נייס גיא? איך אפשר לקרוא לסם נייס גיא? מה זה נייס גיא באנגלית? בחור נחמד. שלא תדע, לא צריך, עדיף שלא תדע. זה סמים ברשות החוק, אוקיי? אפילו פיתחו פחיות שנייה, שאני לא רציתי להיכנס לזה, אבל כבר אתם מדברים. כל המשקעות אנרגיה האלה, איך קוראים לזה? רדבול וכל הדברים האלה. כל האלכוהול, כל הדברים שהשטן שם רגל בתוך החיים של האנשים. יהושע אומר שמי שנכנס מטפס בדרך אחרת, לא הדרך של אלוהים, הוא גנב ושודד. הוא זה שגונב את הילדים ומכניס אותם בתוך ההר ואף אתם לא רואים אותם יותר. ילדים, אני לא רוצה שתגיעו להיות בתוך ההר. ממש לא, אל תלכו אחריך מחלילן מהמלין. העולם הזה יציע לכם הרבה הצעות לאכול טובים. אולי החברה מסביבכם תגיד, מה, מה קרה לך? מה, אתה לא שתית את הרדבול? מה קרה לך? אף פעם לא ניסית נייס גיא? אתם תגלו שהנייס גיא הזה הוא בכלל לא נייס. הוא כל כך לא נייס שאחר כך אתם עשויים לגלות שהחיים שלכם יהיו בסכנה. כמה פעמים קורה כשנערים נמצאים בפאב, יוצאים החוצה והורגים אחד את השני? האם ה-nice guy הוא באמת nice guy? הוא מוריד את המסכה שלו ואומר שלום, אני כאן, עכשיו אני לא כל כך nice. עכשיו אתה תשב כל החיים שלך בבית סוהר, והחיים <ע> שלך ייגמרו. אבל תשימו לב מה ישוע אומר, הנכנס דרך השער הוא רואה הצאן, לא יפתח שומר השער, והצאן שומעות בקולו, הוא קורא לצונו בשם האם החלילן מהם להנדע את השמות של הילדים? לא. האם אכפת לו מהשם שלהם? לא. האם אכפת לו כמה ההורים שלהם מאמינים? לא, בכלל לא. כל מה שהוא רוצה, זה להכניס להם בראש, שהם ילכו אחריו. ולסופו של דבר הולכים. ישוע קורא לצונו בשם, הוא מוציא אותה. לאחר שהוציא את כל אשר לו, הוא הולך לפניהם. והצון הולכות אחריו. ממש לא עקמה חלילן מהם. הוא מכיר את הכבשים שלו בשם, הן הולכות אחריו והן יודעות לאן הן הולכות. וטוב להן שהן הולכות לכיוון הזה. הן יודעות שהן יהיו איתו כי הוא אוהב אותם. אז אם הוא הולך לפניהן והצוד הולכות אחריו, כי מכירות הן את קולו. אחרי זר, אחרי החלילה, מהם ליב, אוקיי? הן לא תלכנה, כי תברחנה ממנו. מפני שאינן מכירות את קולם של זרים. נראה לי שישוע הכיר את הנחלים, אה, את, את הרמאויות של הסתן ושל אגדת העם הזאת, החלילן מהמלין. הוא ידע, הוא רצה להראות גם לאנשים בדור שלו, אבל גם לילדים שלנו היום, אל תלכו אחרי החלילן מהמלין. אתם צריכים להכיר את הכול. שלו או לא? איך אפשר ללכת אחרי ישוע, הם לאן לומכים? איך אפשר להכיר את הקול שלו? אתם יודעים, כשאני קורא את הפסוקים האלה, אני שומע את הקול שלו, אני מכיר את הדרך שהוא מדבר, אני שומע דרך המילים שלו ואני יודע מי הוא. כשאתם קוראים כל כך הרבה את, את המילים של המשיח, אתם כבר מזהים את הטון דיבור שלו, אתם כבר מזהים את הדרך שהוא הולך. הדרך היחידה להינצל מהקולות של החלילן, מהמלין, היא על ידי שמיעה של הקול של ישוע המשיח. כדאי תיקחו אופציה בחיים, ילדים יקרים, אחים ואחיות יקרים. תשמעו את הקול של זה שרוצה לקחת אתכם למקום אחר. תשמעו את הקול שלו, תכירו את הקול שלו. כי אם אתם לא תכירו את הקול שלו, אתם תשמעו קולות אחרים. והקולות האחרים האלה ייקחו אתכם למקום שהם רוצים. כמובן לא לדרך אלוהים. אנחנו קוראים בהתגלות 18, 1 עד 3. תשימו לב איזה תיאור יש לנו כאן. אחרי כן ראיתי מלאך אחר יורד מן השמיים, רבה הייתה סמכותו והארץ האירה מכבודו. הוא קרא בקול חזק ואמר, נפלה נפלה בבל הגדולה והייתה, למה? למעון שדים ולבית כלא. אתם יודעים שזה בעצם המקום שהשטן רוצה שכל אחד יישאר? מעון של שדים ובית כלא. ומה עוד? לכל רוח טמאה ובית כלא לכל עוף טמא ומאוס. כי מייל חרון תזנותה שתו כל הגויים, ומלכי הארץ זנו עימה, וסוחרי הארץ התעשרו מעוצם מוטרותיה. שמעתי קול אחר מן השמיים אומר, זה מה שאלוהים עכשיו פונה לילדים ואומר, דלר, דלר, סליחה רגע, אני רוצה שתשמע את זה. צאו ממנה, דלר, פן תשתתפו בחטאותיה ופן תקבלו ממכותיה. אני פונה אליך, לא רק אליך, לכל הקהילה, אבל אני רוצה שתדע. שאלוהים אומר ונותן לך הזדמנות לצאת מכל דברים הרעים בחיים. עכשיו אתה שומע את מה שאני אומר לך, אתה מבין את מה שאני אומר לך. תפלא ליום, לפני שתלך לישון, שהזומבי הזה שאתה סיפרת לנו עליו, שאתה תראה איך ישוע נכנס לחדר, תופס אותו ככה ומעיף אותו החוצה. אמן? אני רוצה שאתה תחלום על זה היום בלילה ונתפלא שאלוהים. יפה מאוד. שלא תחלום על זה יותר, הזומבים האלה לא יהיו בחיים שלך. <laughs> ההחלטה לצאת מבבל, אבל אחים אחיות יקרים, לא אפשרית יותר מאשר שאלוהים יוציא אותנו משם. אם אלוהים לא יוציא אותנו מבבל, כמה רצון היה לבני ישראל לצאת ממצרים? המון רצון, נכון? האם הם יכלו לצאת ממצרים רק בגלל שהם רצו? הילדים אמרו להורים שלהם, אבא, אימא, אני רוצה לצאת ממצרים. יופי, גם אני רוצה. הרבה אתה לא יכול לעשות בקשר לזה. פרעה יותר חזק מאיתנו. החלילן מהמלין יותר חזק מאיתנו, נכון? אין לנו כוח. אבל, אבל, ואבל גדול, לחלילן מהמלין אין שום כוח נגד אלוהים. הוא אפס מאופס. הוא יכול אולי להשפיע על המוח שלנו, אבל כשאלוהים נמצא אצלנו בלב, לחלילן מהמלין אין שום כוח. להשתחרר, לצאת מבבל, זה בעצם להשתחרר מהכוח של החלילן מהמלין. אנחנו רואים שאנחנו חיים בעולם של מלחמה, מלחמה מאוד מאוד גדולה. או משיכה חזקה בתת מודה, או משיכה חזקה בהחלטה. האם יש לי, אני צריך עכשיו לשים את החיים שלי מול המראה, ואני מסתכל, ואני צריך להבין. איזה חיים אני חי? האם אני חי חיים של משיכה בתת מודה, או חיים בהחלטה? האם אני יודע מי המושיח? האם אני יודע אחרי מי אני הולך? האם המסורת היא האלוהים שלי? או אלוהים או האלוהים שלי? האם אני יודע מי אני ולאן אני הולך? ילדים, אתם תשאלו את השאלות הזה את עצמכם, תקבלו תשובה מאוד, מאוד חשובה. תשבו פעם עם ההורים, תעשו פעם אחת השבוע הזאת, יגידו, אוקיי, בסדר, משעמם לי, בסדר. עכשיו אני יכול לשבת עם אבא ואימא ולדבר ולראות אנחנו הולכים. ואבא ואימא, אני רוצה לשמוע מה אתם אומרים לי. אני לא רוצה ללכת אחרי החלילת מרמנים, אני רוצה ללכת אחרי הרועה הטוב. <אז> אני רוצה ללכת <אז> לאן שאתם הולכים. אני רוצה להגיע למקום שאלוהים רוצה שאני אגיע. כאשר ישוע קורא לכל אדם ללכת אחריו, הוא יכול לשחרר אותו מהכבלים של החלילן של העולם הזה. רק, רק, אם האדם הופך בהחלטה להיות תלמיד שלו. אבל זה עניין של החלטה. אוראל, תעמוד, אוראל קיבל החלטה להיות תלמיד של המשיח, נכון? ומה הוא עשה? הוא שחרר, הוא שחרר אותך מהחלילן. אוראל לא הולך בדרך אחרי החלילן, כי הוא החליט. להפסיק ללכת בדרך הזאת, שבבקשה, אמן. ואני עכשיו פונה לכל ילד פה בקהילה, שבאמת הוא גם כמו אוראל החליט את ההחלטה הזאת, לעשות חושבים. להגיד אמא, אף פס כבר לא דיברתי איתך על הנושאים האלה, אמא או אבא, אני רוצה לשבת ולדבר איתכם ברצינות, אני רוצה להגיע למקום של הרועה הטוב, ולא של החלילן מהמלין, והחלילן מהמלין רוצה להשמיד אותי. ילדים תגידו את זה להורים, אני מבטיח לכם שני דברים. אחד, דבר מאוד חשוב, אתם תעשו אותם מאושרים, לפחות לכמה ימים. דבר שני, אתם תקבלו ברכה מאלוהים מאוד גדולה, והוא יראה לכם. ברגע שאתם מחליטים ואומרים, אני רוצה ללכת אחרי ישוע, ישוע לא יעזור אתכם. הוא ייקח אתכם למקום שלו. היום, סליחה? ביום. מה? מה לענות, מה לענות להם? תספרי להם את הסיפור של החלילן מהמלין. היום השטן פועל בכל הכוח בעולם כדי למשוך אליו כמה שיותר בני אדם. הוא פועל בכל הכוח בחיים של הילדים ושל ההורים שלהם. המטרה שלו היא שכל מי שישמע את הקול שלו ילך אחריו. אתם זוכרים שישוע אמר, כל מי ששומע את הקול שלי ילך אחריי? גם החלילן מהמלין אומר... הוא רוצה שכל מי ששומע את הקול של החליל שלו, ילך אחריו. אתם מאמינים שיש היום הרבה אנשים שהולכים אחריו? הרבה מאוד מאוד. ששת אלפים של שנים של ניסיון ולימוד, הכינו את השטן לקרב האחרון שלו, כי הוא יודע שהסוף שלו קרוב. תשימו לב, ראשונה לקיפה, אחד עד ארבע. מן הזקנים אשר בקרבכם אבקש, אני הזקן עמיתם ועד סבלות המשיח וגם שותף לכבוד העתיד להתגלות. ראו את עדר האלוהים הנמצא עמכם והשגיחו עליו לא מתוך כפייה כאן הוא מדבר להורים שימו לב להורים שאלו, שהוא מדבר אליהם ראו את עדר אלוהים הנמצא עמכם והשגיחו עליו לא מתוך כפייה כי אם ברצון כרצוי לאלוהים לא בחמדת בצע כי אם בנפש חפצה לא כרודנים על מה שהופקד בידיכם אלא בהיותכם מופת לצאן ובהופעת שר הרועים תקבלו עטרת כבוד אשר לא תבול. זה הקטע להורים. אתם תעשו את המעמד שלכם. אתם תראו שמה שהופקד בידיים שלכם, בסופו של דבר אתם צריכים להיות מופת. לאן שבסופו של דבר יגיעו הילדים שלכם, זה יהיה הדרך שאתם תיקחו ברצינות את החיים שלהם. כמו כן, הצעירים ייכנעו לפני הזקנים. עכשיו זה הפנייה לצעירים. צעירים, תקשיבו, ייכנעו לפני הזקנים, ייכנעו לפני הנשים המבוגרים, תקשיבו להם. ואולם חיגרו כולכם נמוכות רוח איש כלפי רעהו. כי אלוהים לליצים הוא יליץ ולענבים ייתנכם. השפילו עצמכם תחת יד אלוהים החזקה למען ירומם אתכם בעיטו. השליחו עליו כל יהבכם כי דואגו לכם. היו ערים ועמדו על המשמר אויביכם השטן. אוקיי, מי האויב המשותף גם להורים וגם לילדים, אוקיי? אויביכם השטן משוטט כאריה שואג ומחפש לו לטרוף מישהו. זה מצב שקיים היום בעולם. הילדים שנמצאים פה עכשיו ושומעים את הדבר הזה, תזכרו שיש אריה שואג עכשיו בעולם. הוא יכול לבוא בכל מיני צורות, בכל מיני סוגים של צורות, אבל מה שהמטרה שלו היא לטרוף אתכם, המטרה של האויב היא לטרוף אתכם. היום אנחנו שמענו את הסיפור על החלילן מהמלין. השאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו, מי החלילן שלי? אחרי מי אני הולך? האם אני הולך אחרי החלילן מהמלין, או האם אני הולך אחרי ישוע רואה הטוב? זו שאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו, והתשובה לשאלה הזאת, היא תיתן את העתיד הנצחי של הילדים ושל ההורים שלהם. אמן ואמן. <אמן> בוא נתפלל. אבינו שבשמיים, אני רוצה להודות לך אבא על המסר הזה. אני רוצה להודות לך אבא כי אתה יודע את הדרך של כל אחד שהיה פה במקום הזה. אתה יודע אבא, אחרי מי אנחנו הולכים. האם אחרי החלילה או אחרי ישועה. ואני מבקש אבא שתעזור לכולנו למצוא את הדרך הנכונה ולהכיר את הקול שלך. ללכת אחריך אבא ובסופו של דבר להגיע למקום שאתה רוצה שאנחנו נגיע. ואני מודה לך אבל על הסיפור הזה, על האגדת עם הזאת שהראתה לנו את המסכה, שהורידה את המסכה מהפנים של האויב, ולהראות לנו באמת מה התוכניות שלו לחיים שלנו ושל הילדים שלנו. תברך אותנו היום הזה, שהמסר הזה ממך יחלחל בתוך הלב של הילדים שהם לא ירצו ללכת אחרי החלילה, אלא יקבלו החלטה ללכת אחרי הרועה הטוב שהוא ישוע הרשיח. ומהלל את השם שלך, כי אנחנו מתפללים אבא בשם של ישוע המשיח ולמען התפארת שלך וכל מה שאנחנו עשינו ואמרנו היום שיהיה לתפארת שלך ולמען שמך, בשם של ישוע המשיח. יש שיר שאנחנו אוהבים לשיר מתהילים פרק 121, איפה בן דוד מתבקש להגיע. אשא עיני אל ההרים, דוד המלך אומר, אשא אלי אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגלך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישאל, שומר ישראל, בוא <כל> תחמוד. but he may שאנחנו נשיר לי שלום בנפשי, לי שלום בנפשי. <ע> <ע> <ע> בין אשתי, בין אשתי, בשלום, בשלום, בשלום, בשלום, בשלום, בשלום, בשלום, בשלום, בשלום, בשלום, בשלום, בשלום, בשלום, בשלום, the <laughs> time אההה